and mm -hmm. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih was salatu was salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din amma ba'd Tudashu vlezë musliman falendërimi takon Allahu te lartësuar lavdrimi dhe për sosja që fshim i të dërguarin tonë Muhamedit, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. ë jemi duke folur për të drejtën e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Nuk ka dyshim që e drejta e të dërguarit ndaj nesh është e madhe. Ndër të drejtat e dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që ne ta njohim atë, të njohim personalitetin e tij, të njohim virtytet e tij sallallahu alaihi wasallam dhe ta marrim atë. Për shembull, do të ishte më rëndësitë madhe që të hidhim sadopak dritë mbi virtytet e larta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i dërguarimin Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është një rio mëjë vjërtytëshëm. Aji ka dhenë shemblin më të lartë moralit përsosur, sallallahu alaihi wa sallam. Aji është maja e, e vlerave dhe moralit të lartë njërzor. Allahu lartuar e përsosi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe të gjitha drejtimet. Zote i madhë i dha ati, bukurinë jashtme dhe bukurinë e brendshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam e, në paraqitje ishte shumë i bukur, por edhe mora dhe sjellje ishte shumë e bukur, shumë e lartë sallallahu alaihi wasallam. Sjellja e tij ka qenë e lartë dhe e bukur dhe paraqitja fizionomike e tij sallallahu alaihi wasallam ka qenë e bukur, madhështore dhe tërheqëse. Kur diskuton njeriu për sjelljen e lartë Muhamedes sallallahu alaihi wasallam, ku lexon ajete dhe hadithe që flasin për vlerat e larta morale që gëzonte ky kë njeriu i madh, i shtohet imani, i shtohet besimi. Për faktin se Zoti i Madhërueshëm ka zgjedhur si pejgamber njeriu që gëzonte virtytet më të larta, njeriu që ka qenë qënë veçli e deri sa vëdish shëmbulli lartë i moralit mirë, sallallahu alaihi wa sallam. Allahu lartuar, i qëri është mëjë madhërueshmi, e ka qëllësuar Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, së njëri unë e gradës më të lartë moralit. O inë në kele ala khuluqin azim, ti me dëvërtet ke sjellje të lartë që stëllia madhështore. Ë kur një i madh e cilson diçka si të madhërishme, kjo tregon se domethënë ajo është në kulmin ose në majën e madhërisë. Po kur ai i cili e cilson sjelljen e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam si madhështore, është Allahu më i madhi, nuk ka dyshim se kjo tregon që sjellja e të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është sjellja më e mirë, sjellja më e lartë. Ai është shembulli më i lartë sallallahu alaihi wasallam. Sjellja e të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Profeti sallallahu alaihi wasallam adaptonte sjelljen e Kur'anit. Zbatonte normat e Kur'anit. I dërguari jun sallallahu alaihi wasallam mishronte urdrat, stjeljen dhe moralin e lartë për cilin të regojnë ajetet e lartë atë Kur'anit. Aisha radhi Allahu anha është përë nga Saad ibn Hisham ibn Amir për moralin e lartë Muhamedi s.a. dhe Aisha radhi Allahu anha ka thënë këja në khulu kuhul Kur'anë ka thënë qëllja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Morali i pejgamberit ishte zbatimi i Kur'anit. E ma taqra'ul Qur'an qaul Allahu azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Pastaj Aisha radii Allahu anha ka vjuar duke thënë, a nuk e lexon Kur'anin? A nuk e lexon fjalën e Allahut e lartuar në Kur'an, vërtet ti je në një grad të lartë madhështore të moralit. Profeti sallallahu alajhi wasallam kishte moral madhështor, sigurisht që dëshmon Allahu i lartuar në Kur'an. Siela Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte zbatimi i Kur'anit. Profeti përkthente në fjalët dhe në veprat e tij Kur'anin. Veprat dhe fjalët e pejgamberit, jetesa e pejgamberit reflektonte mësimet e Kur'anit fisnik. I dërguar ju në sërë Allahumë a.s. ka qenë Kur'an që este në tokë, aji implementon të Kur'anën. Nëse njëri ju dëshiron që të pajiset me s'jelljet lartë, që t'jetë shembol në s'jellin e mirë, aji duhet të zbatoj Kur'anën, të vëjnë në zbatim mësimit e Kur'anët fisnik, sikur se bante i dërguar i Allahut Muhamedi sërë Allahumë a.s. Nuk ka dushim se ne nuk mundet që të arrim të zbërthejmë kuranin, të shpegojmë kuranin dhe të azbatojmë se që duhet kuranin fisnik, pa ju referuar shembullit të dërguarit tonë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Pa e marë shembullit pejgamejë në besim, në ibadet, në sjelje, në mardhenjet e ti me njerëzit sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu lërcuar ka thënë për të dërguarit e ti në kuran, wa enzellna i lejka dhikra, li të bejjjina lin nasi ma anuzzi la i lejhim, wa ne të shpallëm ty Kur'anin që tu sjarosh njerëzve atë të cilën ne u shpallëm dhe që ata të mendojnë të mendojnë me Kur'anin mi, Kur mi shpalljen po ashtu Allahu i lartuar ka thënë Kur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana për ju i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është shembull i mirë shembulli jon pra është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam Kurani është libër moralit lart, i sjelljes lart. Kurani udhëzon <coughs> për në rrugën e përsosur, për në atë që është më e dobishme për njeriu, për përsosjen e sjelljes njerëzore. I dërguari jun Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka zbatuar mësimet e Kuranit. Ka dhënë shembullin e lart të normave të sjelljes së lart të cilat i përmban Kurani fisnik kështu që ne duhet të zbatojmë Kur'anin. Dhe nuk mund të zbatojmë Kur'anin, vetëse duke ndjekur shembullin e të dërguar i tonë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Si që e përmenda dhe pak më parë, i dërguar i unë sallallahu aleyhi ve sellem, ka qenë shembull në sjedhjen e mirë. Allahu lërcuar e ruajti atën nga veset e ulda dhe punët e turpshme, qënë në vegjelin e ti, asë njëherë pegamej sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka ushtruar pun të tërpshme, nuk ka bërë pun të këqia, nuk ka pas veset të ulta, sallallahu aleyhi vësallam. I dërgora ju në muhamis të sëmë nuk ka konsumuar ndo njëherë pje dehëse, nuk ka marrë pjes ndo njëherë në kuvendet e ahengut të muzikës, nuk ka shkuar në njëherë në shtpit publike, e, sallallahu aleyhi vësallam. Nuk shkonde në herë në vendet kum lidhe shenë shokët dhe të mishtët dashurit në mekë dhe bënin ahengë, në gjonin këngë e muzikë, bënin vale, bënin diskutime të turpshme, bënin dhe lidhjet palishme. Në këto vende i dërguar jënë sallallahu aleyhi vësallem nuk kamarru në njerë piesë. Nuk kamarë piesë në herë mi fjalë. Profetës sallallahu aleyhi vësallem shuhej për besnikri, për qilë të rësi, për besu e shmëri. Asë njëherë nuk ka gënyër, asë njëherë nuk ka prej mbez dikë, asë njëherë nuk ka të raltuar. Profetimin sallallahu aleyhi vësallem nuk ka adhuruar ndë njërë idhuit, edhe para se të bohe pegamer. Nuk ka ngrenë ndë njërë mishtë të therë për idhuit. Nuk ka ngrenë ngorsirë, nuk e pëlqente betimi për diçkatiet e veç Allaho të lërcuar, nuk ka shkuar ke idhuit. Nuk i ka prej kur idhujt për bereqet dhe begati si që bëjnë i një rantët. Nuk ka puthur ndë njëher idhujt. Nuk është sjelu ndë njëher rotull idhujve. Nuk ka adhuruar as njëher idhujt. Gjithë një ka qenë i vetë dishëm sa i që i meritonë adhurimin është vetësa Allahumë subhanahu wa ta'ala. Beson të vetëm një zotë vetëm, njëhtë të vetëm një zotë vetëm dhe adhuruar të vetëm një zotë vetëm. Ishe njëri i drejtë, n Mirbërsia më i madh. Ishte strehë për njerëzit që nuk kishin strehim, nuk kishin mbrojtje, nuk kishin përkrahje. Ishte solidar me njerëzit e varfër dhe njerëzit e dëmtuar sallallahu alaihi wasallam. Ishte i ndershëm. Ishte i kënaqur me aq sa i kishte dhënë Allahu i lartësuar. Nuk e tepronte me kënaqësi tek sa i bote, ishte zahid. E profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njëri i matur. Ishte njëri durimtar. Njeri i urt, njeri i drejt, thoshte veçse drejtën, zbatonte drejtën, gjikonte me drejtësi dhe kërkonte që të vendosej drejtësia sallallahu alaihi wasallam. Njeri i trim, njeri bujar, njeri i shpirtit madh, njeri i shpirtit mirë. Sallallahu alaihi wasallam. Ishte njeri mirnjohës, njeri durimtar. Ka kaluar vuajtje, vështirësi dhe mundime të mëdha, por nuk është lëkundur. Ka treguar durim në gjitha sferat, në gjitha fushat. Njëri mirë njohës, nuk është përblente të, të mirë me të keshë, po të mirë është përblente me të mirë. Nëse dikur do t'i bënd të keshë, a ju nuk i bënd të keshë, nuk i përgjini në të njëtën monedhë, por ose e falte, ose i bënd të mirë, sallallahu aleyhi vësallam, ishe i thjesht, ishe i qiltër, kshëllon të njerëzët për mirë, u doshtë të të mirë njerëzve. Profeti ju në sallallahu aleyhi vësallam, ka njëri i turpëshëm, njëri që e mban të amanetin, njëri që e ruan të amanetin dhe e qonte në vend të amanetin, sallallahu aleyhi ve sellem. Këtu kanë qenë disa nga virtutët e ti të larta. Për të folë për virtutët e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem duhen mësime të, do më thënë, të shumëta, por ne do më do të cekëm edhe në disa gjarën lidhje me Sjedhën e lartë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Shuhaj për bujari, për mirë, mirëbërje. E istrahon të njerëzit që nuk ishën istrahim. U dilë të krahë njerëzve të dëmtuar. Përpiche i të këthende të drejten atyre njerëzve të cilve u ishën marë e drejta. Ruan të lidhet fare fisnore. Përpiche i që të bënd të mirë njerëzve të fisit sallallahu aleyhi ve sellem. <coughs> Allahu subhanahu wa ta'ala e zbukuroj pegamerës sër Allahu në sëllëm në parashitje dhe në sjellje, në zemër dhe në parashitje. Êshtë njëri i përsosur, Allahu i lërcuar e përsosi fizikun e ti dhe Allahu i lërcuar e përsosi sjelljen e ti. Para se të bojë pegamerë, nuk, nuk i shvishte pjesët e tërshme të trupit para njërzve. Ka ndodhur njëherë kur ndërtu anë kaabën që pegamin së rëndahum a.s. t'i zbulohi trupi dhe me njëherë i bjet fiktë përse qohet, kërkon robën, mbulohet dhe që nga jo kohë nuk është parë ndër njëherë me trup t'i zbulohi së rëndahum a.s. Ndo nëse kishe njërës në mejkë të cilët banin tawafrët kaabës lakuric por i dërgurë Allahot Muhammed së rëndahum a.s. nuk e bënte ndër njëherë diçka t' il. La kurisia në kohën tonë është te mase e përhapur, ë si për shembull në brigjet e detit ka njerëz që dalin la kurish, ë ka njerëz që domethën shfaqen pjesë të turpshme ose ka njerëz që shfaqen ato pjesë trupi të cilat nuk dua të shfaqen. Ë kjo nuk ka qenë sjellje të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ka treguar se kur u ndërtua Ka'ba marr pjesë në ndërtimin e saj dhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem me djalënitë Abbasin. Të dy këta mbanin gur dhe i tonin për ndërtimin e Kaves. Abbasu radiyallahu anhu i thot Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem: "Lau ja'alta izareka ala katifika min al-hijare." I tha sikur të kishe vendosur ë rrobën, fustanellën, izarin në bishpatu që mos të dëmtoj guri, guri që në bandë shpin, në shpinë, Muhamedi s.a.v. të cilë në qonë dhe për ndërtimin e Ka'bes. Këshu bërë i pejami që osem, po menjëher i bjetë fikët. Kale fë kharra ilë lë ardi, vë të mihat ajnahu ilë s-sema, fë lemma afaka kale i zari, i zari, fë shedde i zarehu aleyhi, muttefaqun aleyhi. Menjëherë sa po zbulonë, trupin për tu mbrojtur nga guri, për të vendosur fustanellën mbi shpinë, për tu mbrojtur nga guri, i bie fikët, bie në tokë, kur vjen në vete, thotë, m'vinë rrobën për të mbuluar, më mbini rrobën për të mbuluar, mbulohet sallallahu alaihi ve sellem, edhe kështu mbulohet sallallahu alaihi ve sellem. Ka hadith e chenuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Allahu lërtuar në disa jetë në Kur'an në ka folur për shemblë për butësin e pejga mërit, për sjedhën si e ti të lartë, për mëshirë në madhe, dashamirësin që të regon të Muhamedi s.a. për njerëzit, për shemblë Allahu lërtuar thot në Kur'an, febima rahmeti min Allahi lin të lehum, walau kunda fadhan, ghalidha lë qalbi lën fadhu min haulik. Me mëshirë nga Allahu lërtuar ti të regove butësi për njerëzit, Pra, Allahu nërcuar të bëri mëshirë dhe të bëri të butë me njerëzit. Êshtë mëshirë nga Allahu që ti silë dhe i butë me njerëzit. Se sikur të ishe me silë jetë keqë dhe i vrajsh dhe i ashpër, njerëzit dhe të largohëshim prejteja. Muhammedis të Allahu nësëm ishe njerë i butë dhe i mëshirë shumë me njerëzit. Dhe kështu arriti që të fiton të zemër të tyre dhe të jafron të, të njërësit. Nga jeti kurant kuptohet se sikur Muhamedi s.a. të ishte i ashpër, sikur të ishte i vrajshdë, sikur të mos të regon të butësi, njërësit do të largoheshin për ti s.a.a. Ata njërësitët rrëthuan Muhamedin s.a.a. Ata njërësitët rrëthuan Muhamedin s.a.a. Jenë njerëzit më të mirë pas pegamerve, shok të Muhammedi sallallahu alaihi sallam janë njerëzit më të mirë, me gjitha ta. Nëse i dërguar ju në sallallahu alaihi sallam nuk do të regohi i bud dhe i mëshirëshëm e ta, ata nuk do të afroheshin. Ata nuk do të bëheshin musliman. Kjo të regohen se thirësi islam duhet jeti i bud dhe i mëshirëshëm. Êshtë e pa mundur që të afrohen njerëzit me hashëpërsi dhe me vrajsh dëzi në shumisën e rastëve dhe themi. Allahu i lërcuar jep për butësin atë që nuk e jep kur njëri u silet ashpër me njërzit. Ndaj dhe i dërgura ju në Muhammed Osemi shjuhe për butësi. Allahu i lërcuar për po ashtu ka thënë në Kur'an Muhammedur Rasulullah Walledhina mahu e shiddau al-kufari Aruha mahu bejnehum Muhamedi është i dërguarja Allahut. Ndërsa, ata cilët janë me të, janë të ashpër me shafirat dhe të më shirëshëm për njëri tjetërin. Ishen të ashpër me shafirat dhe të më shirëshëm me njëri tjetërin. Allahu lartu e gjithashtu ka thënë në Kur'an, Lëkad gjakum ja rasulum min anfusikum, Azizun alejhim anittum, Harison alejkum, Bil mu'menina, raufur, rahim. Ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. I cilë i ka të vështir, i ndjen i ka të vështir ato gjërat cilat për ju janë të rënda. Në në të cilët i vjen keqë që ju të hasë një vështërsi, që ju të keni mundime. Azizun Alehim Aletum, Harizun Aleikum. Aji... Tregon interesim të madh për udhëzimin tuaj, për, për të dërguar juve drejt mirës, drejt dobishmës, për t'ju udhzuar juve. Dhe ai është me plot bucsi e mëshirë për besimtarët. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ne të kemi dërguar ty vetëse mëshirë për të gjitha botët. Ather i dërguar Allahu më qoftë në qoftë më ishte një njerëz i but, njerëz i mëshirshëm, i vjen të keq për njerëzit. Lodhën në të mirë të njerëzve, mundohet që njerëzit të arrijnë të mirën. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka qenë mëshir. Allahu lërtuare bëri mëshir. Për gjithë botën, për botën e njerëzve, për botën e xhenëve, për botën e kafshëve. I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk është mëshir vetëm për muslimanët por ai është mëshirë edhe për jo muslimanët. Mesazhet që solli dërguara iun Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë mëshirë për gjithë njerëzit. Elo sallahu subhanahu wa taala që na vë dot bimë këtë që ju hajm. Do shkëputemi për disa momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me disa hadithe të cilat flasin për Sielljen e lart dërguar ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah ma ba'd. Musliman, të dashur vëllezër muslimanë, jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni për të folur për moral le lart të dërguajton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të përmend disa hadithe, të cilat <coughs>, hedhin dritë mbi disa anë të sjelljes së lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sipse sigurisë e theksova dhe pjenë, në pjesën e parë të këtij emisioni për të folur për virtytet e larta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dohen musime të shumta ka libra të cilët janë hartuar enkas për sjelljen e lartë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që flasin për virtytshmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për normat e larta të sjelljes së tij ti, sallallahu alaihi wasallam por un këtu do të veçoj vetëm disa hadithe profeti sallallahu alaihi wasallam jo vetëm në Kur'an jo vetëm në hadithe të transmetuara nga shokët edhi përshkruat se si njeriu me sjelljen më të lartë por edhe në librat e hershëm është folur për sjelljen e lartë të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kemi idhë një transmetim nga Ata ibn Jesar i cili thotë laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma fa sa'altuhu an sifate an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-taura Foth pra ata Ibn Jesari takova Abdullah ibn Amr ibn Hasan dhe pyeta per përshkrimin qe i bëhet sjelljes së lart e Muhamedes sallallahu alei ve sellem ne Teurat. Teurati es libri qe Allahu lartësuar ja shpalli Musait alayhi salatu vesselam. Se si përshkruhet sjellja e Muhamedes sallallahu alei ve sellem ne Teurat dhe Abdullah ibn Amr më tha e gjel, in nëhu le ma usufun fit tëvrati pe bazi sifët i hi fi lë Kur'an. Tha po. Muhammedi s.a. përshkruhet në tëvrat me disa përre atyre qëllësive të cilat përmenden dhe në Kur'an. Pra disa nga qëllësit të cilat përmenden në Kur'an për Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam janë përmendur më parë edhe në Teurat. Ya ayuhan nabiyya inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Abdullah ibn Amr tregon se në Teurat thuhet për Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam o peigamber ne të kemi dërguar ty si dëshmues si siellës të lajmëve të këshueshme për njerëzit, për besimtarët, për ata cilët besojnë Allahun në ditën e gjykimit dhe bëjnë punë të mira sa të shkojnë në xhenet. Dhe si para lajmrues i kundërshtarve, i armiqve, i kafirëve, për dënim në këtë botë dhe në botën tjetër. Ëh, pastaj thot: Wa hirzan lil ummiyin. Anta 'abdi wa rasuli samaytuka al-mutawakkil. Ti je robi im dhe i dërguari im. Unë të kam vënë ty emrin al-mutawakkil. Lejse bë fadhin, wala ghalidhin, wala sakhabim bil aswaq. Nuk është njëri pësjele të keshë, nuk është i vrajshë, nuk është i ashëpër, nuk e ngrezë zërë në për të rejshë, wala yedfao bës sejjeti, sejjeta, wala kinë jafu, wajagëfër. Ky dërguar, do, -do në përmendën në të vratë, nuk e shmangë të keshën më të keshë. Nuk i përgjigjet të keshes me të keshe. Njëri u shë i bënë keshe, nuk i bënë keshe. Por falë dhe janash kalon nga bimet. Walën jak bidhahu Allahu hatta yukime bihi lmilletel awja. Bi anja kulu La ilahe illallah. Wa jeftaha bihi ajunen umja. Wa adhanen summa wa kuluban gulfa. Allahu lërtuar nuk ka për të jamar jetën këtip e i ga meri deri sa i t'arri t'i drejtoj njerëzit në fene drejtë. T'i lergoj njerëzit nga shtrembrimet fetare të cilat i bën i tharët e librave para ymetit tonë t'i drejtoj pra njerëzit në fene drejtë që të thonë, le ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetëm e të drejtë përveç Allahut. Dhe, pas ta i thotë, ku e ju kime bi hil millet, të hapë sytë, atyre cilët sytë i kanë, të verbë, të mbyllur, i të i bëjtë të dëgjojnë ata njerës të cilët janë të shurë dhurë, dhe të hapë zemrat, për gjimin e të vërtetës, përpanimin e të vërtetës, atyre njerësve, të cilit zemrat i kanë të mbështjela, i kanë të kyqura. Dhe me dëvërtejt e dërguar ju në Muhammedi sërë Allahumë a.s. ka sjelë lajmet gëzua shme, si shpëshkruat dhe në Kur'an, ja juhen në nëbjuin në Arsëllake, shahiden, o më vashqiran, o në dhira, o pe i gamërë, ne të kemi dërguar ty si dëshmuas, o më vashqiran, si sjelës lajme të lajmet gëzua shme, si përgjë, para lajmruas nga dënimi i Allahut të larguar. Wadaiyan ila Llahi bi iznihi wasyirajan munira si thirrs. Për në rrugën e Allahut me lejen e Tij dhe si pishtar ndriçues, që ndriçon njerëzve rrugën e vërtetë. Profeti sallallahu alejhi vesellem nuk ka qenë irimi me të keqje, nuk ka qenë i vrazh, nuk ka qenë ashpër. Profeti sallallahu alejhi vesellem të keqës nuk i përgjigjem me të keqje. ë të keqës nuk i përgjigjemi me të njëjtën monel. Një njëriu që i bëndë e keshë, nuk i bëndë e keshë, po i bëndë e mirë, e falte, e mëshironëte, e anashkalonëte gabimin e ti, sallallahu lehu sallam. Profetet sallallahu lehu sallam, i lërgoj njërzet nga shtre mbrimet fetare, nga përfëtërimet e keshë që kishën fetaret, para yë mbetit islam. I lërgoj një Muhammed, sallam, i njëzit nga i dhujtaria për në besimin e pasën e një zotë, për në adhurimin e një zotit vetëm. Nga pa drejtësia për në drejtësi, nga adhurimi njëri tjeder për në adhurimi në Allahot, nga pa drejtësit e feve, rrimave, partive dhe sistemeve të ndryshme për në drejtësit e fejsa Allahot, drejtësit e islamit, nga veset e ulta për në sjellit e larta, sallallahu aleyhi vo sellem. I dërgora jënë, sallallahu aleyhi vo sellem, bëri që të shikojnë syte verber, të shikojnë vërtetën, të dëgjojnë veshët e shurë dhurë, të dëgjo të ta arrinë të, arrin të ndriçohen mendjet, të cilat ishin të izoluara, ishin të mbyllura, ishin të kyçura, mendjet që nuk e kuptonin të vërtetën, që nuk ishin drejt, mendjet që ishin të mbuluara nga errësira, mendjet që nuk arsyetonin. Sallallahu alejhi wasallam. Profeti sallallahu alejhi wasallam saher që vihej të zgjidhte mes dy gjërave, do zgjidhte më të lehtë. Aisha radiyallahu anha ka treguar e ka thënë ma hujira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illahtara ay sarahuma ma lam yakun isma muhammed sallallahu alaihi wasallam nuka nuk është vënë ndonjëherë për të zgjedhur mes dy gjërave vetë se ka zgjedhur më të lehtë e përjashtim rastet kur kishte të bante bon mendon gjuna atëherë do të zgjidhet normale ato që nuk është gjuna Për a profetit sallallahu aleyhi ve sellem, saher që është vënë për të zjedhër me së dy qërave, ka zjedhër më të lehtën. Në përja shtim kur ma e lehtëa ishe gjëna, atëher përja më i të sërënë me ruhaj për e gjënahet. O e me në tëka me Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme li nefësihi qatë. As njëher i dërguar e Allahut Muhammedis sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka marë hakë për vetën e ti. Së mërë të hakë p për fenë Zotit. Ila an tuntehka hur, hurumatullah. Fa idha tuntehket ntuh, hurumatullah intaqama lillahi azza wa jalla biha. Profeti nuk merrte hak për vetveten. Njerëzit mund ta shohin, mund ta fyunin, mund ta lëndonin, mund ta mundonin, por ai nuk merrte hak kurrë veten, sepse ka qenë të drejtën e tij që ti falte njerëzit. Ndryshe është puna e umatit pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ofëse di kusht në shtetin islam fyën e përshan pejgamejnë sallallahu aleyhi vësallam, nuk ka drejt kush që ta falë fyesin, fyesin e pejgamejnë sallallahu aleyhi vësallam. Kishe një që e lëndonë në mundonë i Muhammiz ozën, pa aji i falte, nuk ha këmërri për vetë vetën. Por amon në që ofëse do të shkileshin drejta të zotit, nëse do të kundështoshin ligjet a Allahut, Nëse do të prejke e drejta Allahot e rarcuar, miri, të rarëcuar, atëherë për e ga mirë, mërë të hakë për drejtën e Zotët. Qonë të në vend ligjën e Allahot, dhe zbaton të ligjët e Zotët, subhanu hëtare, kështë që hakmare ka qënë për hirë të Allahot. Mërë të hakë për fejnë e Zotët, nuk mërë të hakë për vetën e ti, sërë Allahun i Vësallem. Dhe thyrësit në Islam, nuk duhet që të marrin hakë vetë p Nuk duhet që me thirjen të sunojnë në ngrihin vetë. Nuk duhet që për mes thirjes si juboj njërzve të sunojnë të mira materiale. Nuk duhet që të manë zemrim me ata njërzë cilë të kanë bërë keshë. Të inë atosën me ata njërzë cilët i lëndojnë apo i fyëjnë. Dhe nuk duhet që të marrin hakë, ndaj atyre njëzë që i kanë dëmtuar apo që i kanë lënduar, në duhet të jenë shënë të kenë shpirt madhë, të kenë shpirt mirësi, t'i falin njerëzit, ta nashkallon gabimit e tyre, dhe t'jen të hapur me njerëzit. Se në qofë se thyrësi dëruet hakmeret me kundështarët, nëse thyrësi dhe të përpishë që të qojnë vendi natin e vetë kundër, kundështarëve, kundër njerëzit cilët nuk e parënën vërtetën, i apin mundime dhe lëndime, kjo dhe të dëmtoj thyrin e ti. Edhe kjo do të bëjë që fjale e ti të mosket vendin e duhu në zemët e njërzve. Ndryshë është kur thirësi falë, më shironë, të regonë regon butësi, të regonë afrimitet me njërzit, nuk mba një natë, nuk hakmeret. Ashtu sigur se ka qeni dërguar e junë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Kam beto dhe disa hadithet të tjera për t'i vequar në lidhje me e, sildhin e të dërguar e tonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Enes ibn Malik radhiallahu anhu thot, i kam shërbiver Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam dhjetë vite. Por thot, ma, ma kare li lishen sonatuhu, li ma sonatë ha dha ha këdha. Por thot, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam nuk më ka thëndo njëherë për diçka që e kisha vepruar, sepse e bërë këtë gjë kështu. Wala lishen le li ma sonatuhu, li ma lem të sonatë ha dha ha këdha dhe as për diçka që nuk e kisha bër. Pse nuk e ka e ke bër këtë gjë kështu. Prapaoi pejgamberi sa nuk e qortonte, shërbëtoi, nuk i flis sa ashpër atij. E trajtonte me ë, domethënë me butsi, me mëshirë. E neci radhiyallahu anhu ishte shërbëtori Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 10 vite në Medinë. ë, sjella e njerëzit kuptohet me vartësitë të tij, me punëtorët, me shërbëtorët, me gruan, me fëmijët, kuptohet në familje se ndoshta mund të bëj laj ka shokëve dhe miqve dhe nuk kuptohet sjellja e tij, por në familje kuptohet realisht sjellja e njeriu. Familja, sjellja e një njeriu në familje është pasqyra reale për karakterin e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk i ka thënë anesit për diçka që s'e kishte bërë, pse e bëre? Pse s'e ke bërë këtë gjë? Apo për diçka që i këtë bër, e bërë, pëse e bërë këtë e gjahë kështu. Muhammed s.a.ll. kishtë më shirë dhe më shuritë dhe për fëmijët. Ndë njerë luantë edhe me fëmijët s.a.ll. Ledhaton të dhe për këdhejl të fëmijët s.a.ll. En e si radhiallahu anhu thot, kja në Rasulullahi s.a.ll. Ahsanan nasi khuluqa. Muhammed s.a.ll. ka qenë njëriu me s'jeljen më të lartë thot unë thot kisha një vëlla të vogël i cili ishte ndar nga gjiri zehsiraj e bu umair kur vinte muhamedi sallallahu alaihi wasallam luante me të duke i thënë ja eba umair ma fa'ala nuqair fkan yal'abu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam shupra profetit sallallahu alaihi wasallam e përkëdhelte me fjalë dhe dhe më thënë luante me ta sallallahu aleyhi wa sallam e ame sallallahu aleyhi wa sallam me, ulej me fëmijët u flis të fëmijëve u jep të selam fëmijëve i përkëdhel të fëmijët profeti sallallahu aleyhi wa sallam i putht të fëmijët në mjaftë hadithë përmende se si Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam e përkëdhel të dhe putht të Hasenin dhe Huseinin Profeti sallallahu alejhi wasallam kaqen njeri i thjesht. Kaqen njeri i mëshirshëm, ashtu sikurse ka thënë Allahu lartuar për tën Kur'an, "Wama arsalnake illa rahmatan lil'alamin", ne të kemi dërguar ty vetëse mëshirë për të gjitha botut. Mesazhet e pejgamberit janë mëshirë, moximit e tij janë mëshirë, besimi i tij është mëshirë rruga e tij është mëshirë normat dhe ligjet që solli Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem janë mëshirë sjellja e tij sallallahu alaihi ve sellem ka qenë mëshirë për njerëzit po e mbyll me dëshminë e madhe që ka thënë ka thënë Allahu lartuën në Kur'an për sjelljen e lartë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem wa innaka la'ala khuluqin azim vërtet ti ke sjellje Madhush dhore, walhamdulillahi rabbil alemin.